Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Nyanlända. Tre systrar ur en syskonskara på åtta. Men de måste lämna det som var hemma. Det finns inte mat så det räcker helt enkelt. Här, här är det svårt, svårt att få jobb, svårt med bostad. Och inte blir det lättare av att det både hörs på språket och syns på kläderna. Att de är inte härifrån. I perioder bor de åtta personer i en etta. Efter några år har en av systrarna faktiskt ett boende med man, barn och släkt i en liten, liten tvåa i den nya förorten. Och tack vare jobb hos dem som bor mycket, mycket större. Så stort att de hyr in systrarna som städhjälp och så småningom tvättare, barnvakt och kokerskor. Dagarna är långa. Lönen är låg, så låg att de alla tre skarvar i med extra städjobb. Så att barnen, som ena systern lämnat, skulle kunna komma hit, gå i skola och bli retade för sina konstiga kläder. Precis som den fjärde systern, som när hon kom hit sent till livet, gömde sig bakom yllesjalen på tunnelbanan. Det där det kunde vara idag. Men var igår berättelsen om min mormor och systrarna som invandrade till en annan värld? Storstan från Sollerön i Dalarna på 40-talet. Lantlollor med dialekt och som fattigdomsbevis flerfaldigt stoppade strumpor. De var barn av en brytningstid då ett annat Sverige formades. Och nu har vi en ny brytningstid där allt fler har det som mormor än en gång välkomna till konflikt. Regering, opposition och opinionsbildare är överens. Integrationspolitiken har misslyckats. Men menar de samma sak? Konflikt söker svar bland restauranger i Landskrona, arbetscenter i Malmö och bowlinghallar i Sveriges påstått sämst integrerade kommun Vilhelmina och naturligtvis hos vår nya integrationsminister. I Lund talar de lärde om en farligt förvirrad integrationsdebatt där invandring görs till problem och döljer frågor om fattigdom och växande skillnader i Sverige. Svensk integrationspolitik har misslyckats. Allt för många står utanför samhällslivet och arbetsmarknaden. Eh, integration handlar om en bred syn på hur samhället har misslyckats med att erbjuda lika möjligheter åt alla. Integ integration handlar om att arbetsmarknaden diskriminerar. Om man inte vågar göra det man tror är rätt... Om man inte vågar ta i de problem som trots allt finns med integrationspolitiken- det är då man underblåser extremism. Ja, de verkar överens. Statsministern i sin förra regeringsförklaring, den avgående partiledaren- och tidigare integrationsministern Mona Salin och folkpartiledaren Jan Björklund ur årets valdebatter. Överens om att integrationspolitiken hittills bör ses som ett misslyckande. Eller som Moderaternas integrationspolitiska talesman Tobias Billström uttryckte saken- jag erkänner att vi misslyckats med integrationen. För om man vill bli frisk måste man först erkänna att man är sjuk, sa Bildström. Men är alla de politiker och opinionsbildare som nu, särskilt under tryck av valresultatet som gett invandringskritikerna segrar, är de verkligen överens om vilken sjukdomen egentligen är? Och menar de samma sak när de talar om misslyckad integration? För några så blir nog det synonymt med att invandringspolitiken har misslyckats och om man inte riktigt klar över vilken sjukdomen egentligen är kan ju boten bli till ännu mer problem som kanske när vår integrationsminister Erik Hag i veckan lanserade det regeringen kallar den största reformen av svensk integrationspolitik på 25 år där ett nytt etableringsbidrag och lotsar med resultatbaserad lön snabbt ska fixa arbetet till nyanlända invandrare i kommentarsfälten på medias hemsidor kan man ana något av problemen. Där står till exempel, citat, Vi föräldrar vet hur svårt det är att hitta enklare jobb till våra svensktalande ungdomar. Denna typ av jobb som ju även passar rätt nyanlända invandrare växer inte på träd, skriver en. Lotsas? Till vilka jobb då? Frågar en annan. Lotsar, ja, det löser ju inte diskrimineringen, säger ytterligare någon. Redan för fem år sedan slog riksrevisionen fast problemet med att särlösningar för invandrare ställer till problem. Bidrar lätt till motsättningar mellan ett vi och dem. Så var står vi nu? Vad är det som misslyckats? Och vem behöver och i så fall vilken integration? Vi börjar söka svaren i Vilhelmina kommunen i södra Lappland har gång på gång hamnat på en bottenplacering- i den integrationsmätning som tidskriften fokus gör varje år. Anledningen är hög arbetslöshet och många sjukskrivna. Men vad säger det om själva integrationen? Konflikts Låten Collin åkte till Vilhelmina. Jag tänkte avsluta här med då på sidan 27 då då av Rådan och ser för vad de finner. Det är förmiddag i Folkets hus i Vilhelmina och ett dussintal kvinnor och män, mestadels pensionärer, lyssnar på dragspelsunderhållning i foajén medan klungor med skolbarn i termobyxor hastar förbi. Det luktar klor. På ovanvåningen ligger en simhall- bredvid kaféet och aulan. Publiken håller blå allsångshäften i händerna- men lyckas inte överrösta högtalarna. I Vilhelmina bor runt 100 personer- som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Och Kommunen har också tagit emot drygt 300 flyktingar- som söker asyl- 4,4 procent av invånarna här är utrikesfödda. Nästan den lägsta siffran i hela Sverige. Men det är ändå för många, tycker ett pensionärspar som varit och lyssnat på dragspelsmusiken. Jag, jag tycker det är för många invandrare. Det, det blir det? för mycket över 400 för en liten kommun. Enligt mitt tycker men det är min. Det är vad jag tycker. De har ju ingen sysselsättning så de är ju ute jämnt. Så man ser ju invandrare jämnt ut på byn här. När skulle ni säga att man blir integrerad i mina? Vad är det som betecknar att man har blivit integrerad? Ja, om man ha jobb och skit sig som en medelsvenson, då kanske man är det. Men vad är, vad är en medelsvenson nu? Medelsvenson? Vad är det för då? Ja... Ja, vad ska man säga? Är det jag där eller? Nej, det kanske inte är Familje, arbete, hus kanske. De vill inte framträda med namn eftersom frågan är så känslig som de säger. Jag försöker ta reda på vad som är kärnan i det som kallas den misslyckade integrationen. Hur borde de nyanlända göra för att integrera sig- till slut får jag ett svar som jag hör många gånger under mitt besök i Vilhelmina. Det handlar om datorerna på biblioteket. Skulle jag bosätta mig utomlands så finger jag nog ta sedan dit jag kommer. Gör, gör de inte det? Här? Nej, Nej. Det är inte överallt ska vi inte dra, men det är allt för många som inte gör det. Vad gör de då, då? Ja, men de tar för sig ovanligt mycket på alla visar. Det är ju själv, de fisker vid dator, det men det är bra, då är de ju lugna. Så det. det är ju upptagna, även de nu, den som kommer utifrån och vill använda en dator, det är nästan tabu nu. för Den som finns där, det sitter ju redan. Så det, de tar ju för sig för det visa Men det är ju inte i det läget jag, för vi har dator hemma, så det har inget betydelse för mig. Jag ser ofta de asylsökande på Folkets hus under mina dagar i Vilhelmina. De sitter vid bibliotekets datorer på nedanvåningen bredvid Bovlinghallen. Pensionärsparet tycker att de borde försöka ta lite mer kontakt och integrera sig. Jag tycker att de skulle ta eh, visa intresse för att eh, ja, liksom komma in i samhället. Men är det så att det är svårt att, att liksom mötas på något sätt? invandrarna. Ja. Ja. Vi har aldrig försökt. Varför för vi vet inte. Nej, vi har väl nog med vårat inom familjen och föreningarna och allt. Färg. Vi ska få färg bara. Några hundra meter bort från folkets hus på hembergskolan luktade bränt inifrån hemkunskapssalen på bottenvåningen. Halvt kaos råder när Sanja Tadic försöker sniffa sig till vilken ung det gäller. Nu bränns kakan. Kaka ut. Ut. Är de klar? Sanja är kock och håller kurs i svensk matlagning för somaliska flyktingfamiljer. Idag står risotto, kyckling och mozzarella sallad på menyn. Nu ska vi se mat Det är en blandning mellan Sanias mat eller italiensk mat och svensk mat. En på Kvinnorna här är en alfabeter, har jag märkt under lektionernas Det är lite... Så jag måste visa allt. De har svårt, exempel, för att känna igen sakerna. Och då, är, då tar jag in grejer som idag är lite mer avancerad. Till exempel, när vi bakar vanliga kanelbullar, då fick jag visa från början till slut. De kan inte läsa recept. Sanja kom själv med sin familj till Sverige från krigets Bosnien 1993- då var det också flera hundra flyktingar som kom. Hon och några andra stannade kvar i Vilhelmina. Jag frågar vad integration betyder för henne- Kanske integration någonting som jag minns faktiskt att jag gick runt när, köpte, när vi köpte vårt hus. Gick jag runt och kika lite hur man hade det på fönster eller utanför huset och sådär. Jag har gått, min integration hade jag gått så långt in så att jag har kopierat ibland. Du vet. Idag kan jag skratta åt det. Jag tycker att jag var fånig då. Men det var ganska kul faktiskt att gå och titta på fönster. Jag har, man ska ha lampor hängande på fönster. Jaha, gardinerna ska inte täcka hela fönster som det gjorde i mitt land. Utan man ska se igenom, in i vardagsrummet på folk. Eller? Ja. När, när tyckte du att du var integrerad? Det kom troligtvis på. Jag vet inte. Är jag ens integrerad? Jag heter fortfarande Sanja. Jag heter, jag heter Sanja. Jag bryter. Jag pratar inte ens svenska. Jag uh, har mina... Uh, Ja, kanske vaner eller rovarnar som kanske inte... Är. Ja, jag vet inte. Så jag tror inte... Ja, är jag integrerad? Ja, vet du Det måste du fråga någon annan, kanske. Ja, vem är det som avgör när någon blivit integrerad? Om det knappt ens går att definiera, vem bestämmer det då? På väg till Vilhelmina så tänkte jag lite fördomsfullt hur svårt kan det vara? I ett så litet samhälle, hur kan man då tala om segregation? Alla handlar på samma Ica och Konsum, alla går i samma skola och alla har samma läkare. Om man bara vill integreras så måste det väl gå. Men den naiva föreställningen försvinner strax efter ankomsten. Är det här trissen? Ja. Så här bor Bandare och det är folk som kallar den forget. Där bor det, den lampa, den fönster som lyser. Där. Det är stjärnklart och bitande kallt på kvällen när 23-årige Nimer Iglesias visar mig runt i samhället. Vi går ner för strandvägen strax in till den redan frusna Voimlönen. Här ligger bostadsområdet Trissen som taxichauffören redan på vägen hit pekade ut och kallade African Boulevard. Nimer berättar att innan kommunen började ta emot flyktingar så var det ingen som bodde här eftersom lägenheterna är så dyra. De hade typ, typ 400 lägenhet, tomma lägenheten som någon skulle ta hand om. Men nu kom de där att eller 300 som finns och fyllde upp den där lägenheten. Och nu folk klaga och säger att de vill inte bo där föra precis när du får med din vandare. Nimer flydde hit från Colombia med sin mamma för tre år sedan. Han säger att misstänksamheten gentemot de nyinflyttade i trissen handlar om fördomar och om bristande information. Och så hamnar vi där igen bland datorerna på bibblan. Folk i Vilhelmina vet kanske inte att flyktingarna inte har råd med någon egen dator, säger Nimer. Så till exempel Om du kommer och behöver leta på någon information, det går inte för att de jag alltså invandrare har bokat typ alla tider som finns där. För de har inga datorer att sitta på, eller bredvid, eller att kolla på. Men folk vet inte det är. Han säger att faninvandrare har ingenting att göra. De kommer bara att sitta på, på datorna och lämnar aldrig någon ledig. De måste tänka på oss som behöver också dem. Och det är sant, det borde de göra. Men ändå, kommunen borde, borde ha tänkt på. Bara de skulle behöva när de skulle komma hit. Och Nimer konstaterar samma sak som många före honom. Vilhelmina är i desperat behov av att folk flyttar hit. Jag, jag tror att vi, ses, vi, vi kan ses just härifrån. Utflyttningen utarmar långsamt hela Norrlands inland. Ungdomarna springer ut på studentdagen och kommer sällan tillbaka. Jag tror att det folk förstår att här uppe... Man vet att ingen vill bo där på något sätt. De vet att en invandrare kan ge tillbaka livet till Norrland. Ska man säga. Nimer Iglesias analys delas av Robert som jobbar kvällsskiftet på bobblinghallen. Han bara tittar förvånat på mig när jag frågar om integrationen är misslyckad och säger att frågan är felformulerad. Hela samhället håller på att dö ut. Det är ju svårt överhuvudtaget att bo i Vilhelmina och få ett jobb. För det ju... Jobb växer ju inte på träden, så det är ett ju... litet samhälle. Du behöver ju inte vara invandrare för att få det så. Det, det finns väl många inhemska som inte har inte. Blir det blir heller i vårt svenska samhälle. Som aldrig integrerar det med dig? Ja, så det är ju... På sätt, sig själv. Är du integrerad? Nej, jag är halvt utanför. <laughs> Liten vänskapskrets. Jag vill halvt som allt misslyckas integrerat mig i samhället. Utanför bowlinghallen sitter en grupp unga killar. Lite motvilligt ställer en av dem upp på anonym intervju. Han tycker att integrationen har misslyckats och att det bor för många invandrare i Vilhelmina. Jag frågar hur man ska bete sig om man är integrerad. Vi har ju religionsfrihet i det här landet så självklart ska folk få tro på vad de vill. Och så vidare och så vidare. Men någonstans får man ändå ta den dit man kommer och kanske hålla det lite för... Själv. Vad är det, det svenskaste man kan göra, vill ni mina? Dricka folköl. Dricka folkgörd, gömma sin trappuppgång och käka fylla började på stadsdörren. <laughs> Ungefär. <laughs> <You got it. laughs> Ju mer jag frågar om integration desto mer förvirrad blir jag. Räcker det att vara medelsvensson, att jobba, bo i hus? Eller krävs det att man har hela paketet? Köksgardiner, dator i vardagsrummet istället för på bibblan och svensk husmanskost på bordet. Hur visar man intresse och tar kontakt utan att ta för sig för mycket och skylta med sin kultur? Och hur ofta bör man äta fylleborgare på macken? Integrationen i Wilhelmina har klassats som misslyckad eftersom arbetslösheten är hög och sjukskrivningarna skjuter i höjden. Men när jag skrapar på ytan är det hela tiden andra saker som tittar fram. Och kanske har det alltid varit så. Kanske har det påstådda problemet med integrationen inte bara med invandringen att göra. Där är det Vilhelmina. Titta. Ja, nu ser jag. Det är det ja. ja, där är stan. 30 kilometer utanför Vilhelmina bor Gunnel Heligfjell med sina hundar och katter. Välkommen! Tack! Det är kallt i huset när vi kommer in och hon kastar genast in vedträn i den öppna spisen. Huset byggde Gunnel 1976 och det ligger bara 100 meter ifrån gården där hon växte upp. Men Gunnel skruva på sig när jag börjar prata om integration. Jag frågar vad det ordet betyder för henne. Ja men... Det att man får finnas i samhället, att man får synas utan att det finns något... Det behöver inte vara positiva heller. Varken bättre eller sämre. Det var någon klok klokmänniska som sa det för länge sedan. Om att vi som är varken bättre eller sämre än någon annan. Det För mig är det integrering. Att det... Inte assimilation, att man blir osynliggjord- utan att man är integrerad i samhället. Man blir äh, delaktig. Skulle du säga att du är integrerad i Vilhelmina? Både och. Det beror på var jag är. Äh, I samiska sammanhang känner jag mig- nu numera alldeles hemma stad- äh, i det svenska samhället känner jag mig ibland lite förundrad och främmande. Vad är det du kan känna dig främmande för? Att för det första så mycket ointresse som det finns. Fast det är folk som bor alldeles på Det tycker jag är väldigt konstigt. Gunnel är pensionerad lärare i sydsamiska. Nu Numera målar hon tavlor med samiska motiv i ateljén på ovanvåningen- Hela huset är fullt med gamla släktklenoder och samiskt hantverk. Den är sydd på samma vis som den gjorde för kanske 200 år sedan. Mm. Den är helt ljuvlig att bära. Men man kan ju inte lasta ner som en som där vandrar ryggsäck och besår. Gunnel Heligfjell poängterar att frågan handlar om vem som har makt att bestämma hur integrationen ska gå till. Hon berättar om samernas långa historia med förtryck och påtvingad assimilering. Om hur integrationen alltid skett på någon annans villkor. Jag berättar för Gunnel att Robert i Bovlinghallen sa att samerna de vill ju inte integreras i Wilhelmina. Jag tror att han menar att man, att man vill fortsätta vara samer. Jag tror det var det han menar. Istället för att vara som en vanlig människa. Att tjura så vill jag vara samer fast du kan vara en vanlig människa istället. Och så vill du inte det. Det vill säga majoritetsbefolkningen. Att man, inte, att man ändå vill ha någonting som är en eget- så man kan ju fundera vad det är integreringen är för någonting. Vad är det som är misslyckat? Gunnel Helig strax utanför Vilhelmina, sist i Lotten Collins reportage. Ni lyssnar till Konflikt idag om en påstått misslyckad integrationspolitik. Men vad är det som sagt som har misslyckats? Ja, svaren drar iväg i alla riktningar handlar det om bostadsegregationen eller bristen på kontakt mellan människor från olika bakgrund eller som vi hörde i reportaget från Villemina om vardagens irritationsmoment som till exempel vem det är som använder bibliotekets datorer. Ja, beroende på åsiktsläger och tid så menar vi olika saker med integration och dess misslyckande. För några år sedan påbjöd tidsandan att det var svensk diskriminering som var problemet. Idag är problemet daltande och invandrares passivisering. Lena Grip, kulturgeograf i universitetet i Karlstad- anser att de här skillnaderna i verklighetsbeskrivning- gör det svårt att finna lösningar. Konflikts Malik ringde Lena Grip och frågade- vad integration egentligen betyder. Äh, det, ska... det, det beror väl på vad man säger. Om alltså, man tittar på nationalencyklopedin till exempel- äh... Jag slår så jag får precis rätt term här. Så betyder det. Jo, om man tittar på nationalencyklopedin så ser man att integration betyder en process som leder till att skilda enheter förenas. Så att där, där betyder det alltså en, en, ja men en sammanfogning av olika delar till en helhet. En sammanfogning av olika delar till en helhet. Vad betyder det? När Lena Grip studerade kommunal integrationspolitik- blev det uppenbart att det råder en utbredd förvirring- om vad som menas med integration. Det kunde betyda allt från ett samhälle med lika möjligheter- till att invandrarna ska anpassa sig till Sverige. Begreppsförvirringen var total. Jag skulle faktiskt säga att inom en och samma person- så. så kan man säga flera olika saker. Alltså när jag frågade direkt vad man menar med integration så kunde ganska många ge en, en, en, ganska korrekt, en politiskt korrekt förklaring. Men sen när man pratar eh, i intervjuerna liksom runt ämnet integration så, så ser jag att flera faller in i att prata om att det handlar om att invandrarna ska anpassa sig. Förvirring inom en och samma person alltså. Men vad handlar egentligen integration om i praktiken? Ja, den 1 december genomförs den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år. Så marknadsför regeringen sina egna förslag som snabbare ska få nyanlända flyktingar att lära sig svenska och få dem i arbete. Och enligt integrationsministern så är det här ett brott med den gamla omhändertagande mentaliteten. Integrationsminister Erik Ullenhag, välkommen hit. Tack. Jag träffar Erik Ullenhag i Radiohuset. Precis efter att han har varit med i studio 1 i P1. Ska det är mig du ska hej. träffa. Hej. hej Då, vi kan bara gå in här i studion studiumruvin helt enkelt. Jag frågar honom vad integration betyder. Det handlar om att komma in i ett nytt samhälle. Sen gör människor det på olika sätt. Jag har ju en idé eller en vision om att vi ska vara ett land där du kan både vårda ditt ursprung och också vi känner som en del av det svenska samhället. Anser du att integrationen har misslyckats? Både och. Vi ska påminna om att på måndag kommer 600 000 människor som har fötts i ett annat land gå till jobbet. De betalar skatt. De är en del av det svenska samhället och bär i hög grad upp den svenska välfärden. För mig är det viktigt att ta diskussioner om att ett öppet Sverige mot omvärlden blir rikare. Samtidigt finns det alldeles många som har fastnat i ett utanförskap där det kan ta 5, 6, 7, 8 år innan de kommer in på arbetsmarknaden. Och för de människorna har ju integrationspolitiken misslyckats. Och vems ansvarig är det att den har misslyckats? Jag menar att den politik vi har haft har haft ett par huvudproblem. Ett första huvudproblem är att vi har haft för mycket av omhändertagande i den svenska politiken. Att det är socialkontoren man har mött när man väl har fått besked om att stanna i Sverige istället för Arbetsförmedlingen. Att det är så att du och inte har ställt frågan vad du kan bidra med i första hand utan snarare vilket bidragssystem man ska hamna i. Det där politiken... Men det där har jag hört dig säga nu i flera intervjuer. Mm. Vad betyder det? Var det så innan? Nej men du hade en ingång i där... Jag... Jag har jobbat rätt mycket med asylsökande och ofta ställt frågan vad jag vill göra i Sverige och nästan varenda ensvarar i samma sak. Jag vill komma jobb, jag vill skapa mig en ny framtid i Sverige. Väldigt få säger att jag kom till Sverige för att leva på bidrag, tack så mycket. Vad är det som är poängen med att säga det? Att visa att man ska ställa om det. Att fokus är arbete, fokus är kunskap i svenska språket. Fokus är en som att människor som flyr eller i vårt land både kan och vill bidra. Och då måste vi skapa ett system där man snabbare kommer i arbete. Den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år. Men arbete som lösning på integrationsproblemet är kanske inte fullt så nytt som ministern vill ge sken av- Skillnaden är att nu står jobblinjen i centrum. Jag tror att en av viktigaste frihetsfrågorna är att ha makt över sin vara, en egen lön att betala räkningarna med. Det gäller fallet född i ett annat land, det gäller fallet född i Sverige. Jag tror dessutom att det är så att om du kommer till ett annat land och, kommer och får jobb snabbt så kommer det snabbare in, du får mer, mer kontakter i det svenska samhället. Men det viktigaste är att du har makt över din egen tillvaro, och makt över din egen ekonomi ifall du har ett jobb. Handlar integration bara om arbete? Uh, nej, det handlar om uh, jobb, kunskap i svenska som jag var inne på. Sen är det ju viktigt att dela upp diskussionen kring människor som nu kommer- och människor som har fastnat i ett utanförskap. Tar ett utsatt område det ska att skolan är en enorm nyckel- för att skapa jämlika livschanser i livet. Hur ska det se till att lyfta utsatta områden- där vi är i en situation där människor lyckas i utsatta områden- men områden aldrig lyfter sig. Men något har ändå förändrats i debatten- för några år sedan lät det annorlunda. 2003 inleddes striden om integrationsutredningen. Dåvarande socialdemokratiska integrationsminister Mona Sahlin avsatte regeringens utredare och tillsatte istället forskaren Masoud Kamali. Nu har Sahlin utsett honom till utredare av strukturell diskriminering samtidigt som hon medger att hans kritik var riktig. Idag vill de tala om antidiskrimineringspolitik istället för integrationspolitik. Det ledde till ett ordentligt forskarbråk om politiserad forskning– –som sen övergick i en hetsk debatt där Masoud Kamali kritiserades för sin inställning till hedersmord. Debatten kom också att färga inställningen till utredningen. Men vad handlade utredningen egentligen om? Det Kamali och hans forskarkollegor gjorde var att byta fokus. De riktade blickarna mot Sverige istället för invandrarna. Problemet med utanförskap och segregation är inte hos de som är utanför och segregerade. Problemet finns hos dem, det system, det arbetsmarknad som inte är beredd att ta in personer mot bakgrund, Som inte ser deras utbildning, deras yrkeserfarenhet även från deras hemländer som meriterande. Problemet är hos oss som har makt och inflytande kan förändra samhället. Under några år var det segregationen och diskrimineringen som förklarade vad det var som hade gått fel med integrationen. Men flera av utredningens förslag sågades snabbt av nästa integrationsminister Jens Orback. Förslagen om att personer i utsatta områden skulle få förtur till offentliga jobb eller att kommuner skulle genomföra integrationsprojekt i icke-marginaliserade områden fick inget gehör. Men när du ser tillbaka, hur, hur realistiska var förslagen egentligen? Eftersom det är genomförda i England och det, är genomförs, det är genomförs i Kanada, det är genomförs i till och med USA- då, då tror jag absolut att det är genomförbart och det är realistiskt. Det är så här också. Åtgärder mot strukturell diskriminering måste vara politiska och det måste finnas en politisk vilja till förändring. Finns det så går det att genomföra. Vill man genomföra dessa reformer så kan man göra det. Men så länge man inte vill det så pratar man om svårigheter. Idag är Masoud Kamali tillbaka som professor på sin gamla arbetsplats Mittuniversitetet. Utredningen har lagt sin i en byrålåda och begrepp som strukturell diskriminering hörs inte längre. I årets valdebatter var det istället burkan och förortsproblem som dominerade. Erik Ullenhag håller med om att det finns en diskriminering, men han vill inte kalla den strukturell jag tror det finns en attityd som gör att det är svårare för människor med, med utländsk bakgrund att komma in, eller födda i ett annat land, och komma in på den svenska arbetsmarknaden, för födda född i Sverige. Det är alldeles uppenbart att det är så, det finns också en diskriminering som kan komma åt. Däremot finns det alltid teoribildningar som jag är lite mer tveksam till, för det, det intressanta är vilken praktisk politik ska vi ha, och det är ett ansvar för människor som bor i vårt land. Ett ansvar för oss alla att vi ska vara ett öppet land- där man snabbt kan komma i jobb och komma in i det svenska samhället. Men tycker du att det räcker det här med att man skärper diskrimineringslagstiftningen? Finns det annat man skulle göra? Det finns rätt mycket man skulle kunna göra. En siffra som är positiv, som också är negativ- är att utflyttningen från utsatta områden ökar. Och Vad är det som är positivt med det? Det innebär att många människor som lever i Rinkeby, eller Tensta, eller Rosengård eller Angered i Göteborg lyckas- det negativa är att de lämnar de områdena. Fast diskrimineringen handlar väl framför om att komma in på arbetsmarknaden? Ja, Okej, okay, det fokuserar just nu på diskriminering. Mm. Ja, jag tror ju det vi också har gjort en hel del där vi kan få fundera ytterligare- det är att validera utländska examinerna som man säger på byråkratiskt språk. Det vill säga översätta, för jag har en utbildning från Teheran- att jag kan översätta den till... Men tror du betyd... att det är det diskriminering handlar om på arbetsmarknaden- den rena diskrimineringen, den ska vi se till att ha en lagstiftning som är skarp och hård och med tydliga skadestånd- det får man diskriminera. Det har vi nu förbättrat diskrimineringslagstiftningen- på en rad punkter, bland annat har den blivit skarpare- för man diskriminerar på språk av etnisk bakgrund. Sen finns det ju en annan del som kanske inte är öppen diskriminering- men där människor kan ha svårare att komma in på arbetsmarknaden- därför man har ett namn man väljer bort- eller därför att man har en utbildning när arbetsgivare inte känner igen. Och då tror jag till exempel ett sånt grepp som att översätta. Examerna från andra länder faktiskt är en väg in på den svenska arbetsmarknaden. När Lena Grip, som forskar på kommunernas integrationspolitik- frågade invandrare om de upplevde sig som integrerade blev svaret nej. Trots att de flesta hade arbete, behärskade språket- eller hade varit i Sverige i över 30 år. De upplevde att de behandlades annorlunda- Ja, det kunde vara i kontakt med sjukvården eller i kontakt med kommunen, men även i olika privata sammanhang. Ja, så kände de att de blev behandlade annorlunda just utifrån att de inte var födda i Sverige. Så, vad är det som måste förändras om man vill uppnå integration? Alltså Utifrån deras upplevelse av integration så, så handlar det ju om en samhällsförändring, snarare än en, en förändring av dem själva. Men Erik Ullenhag anser att det finns begränsningar för vad som är politikens uppgift. Jag tänker inte berätta för någon att de ska tillhöra Sverige eller inte men de ska ha verktygen att känna sig som en del av det svenska samhället. Men är inte det egentligen en stor integrationsutmaning att det ligger också på ett annat plan som inte bara handlar om praktiska saker, arbete och så vidare utan att utanförskap också handlar om saker som är svårare att ta på? Ja, det kan det göra. Samtidigt är det så att om en människa lever i Sverige, har en bostad, trivs i landet, jobbar betalar skatt, ja då tycker jag det är bra. Och då, då, det, då är det liksom en del av Sverige. Om det däremot finns människor som uppfattar att de inte har chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden som under lång tid fastnar i en situation där man fastnar i passivitet, då har vi en jätteutmaning. Men det är klart att är en situation där du har makten till en i meningen att du har ett jobb, du har en ekonomi som du bestämmer över själv, då har vi kommit ganska långt. Och det är den huvudsakliga politiska uppgiften tycker jag. Integrationsminister Erik Gullenag, sist i Ramaliks inslag. Ni lyssnade till Konflikt och om bland annat Erik Ullenhags nya integrationspolitiska reform där första prioritet just är en snabb väg till eget arbete. I städer som Malmö och Landskrona präglade av både stor invandring och framförallt i Landskronas fall stora framgångar för invandringskritiska Sverigedemokraterna. Ja, där har frågan om arbete och självförsörjning länge varit prioriterad. Och problematisk. Jag tog bilen och åkte dit. Hej fyra, Radio Malmöhus. Fem arbets- och integrationscenter i Malmö kan komma att försvinna eftersom kommunen planerar att slå samman centren nu i januari. Invånare kan komma att förlora närheten till sina center och 20 anställda kan bli av med jobbet. Amira Halimovic och Terza Attar är oroliga. Man blir orolig för sitt jobb och hur ska det gå till. Morgonyheterna i bilradion från Radio Malmöhus i måndags. En nyhet som tycks gå stick i stäv med regeringens satsning på nya etableringsstöd och lotsar till arbete för invandrare. De fem arbets- och integrationscenter i Malmö som tillhandahållit just sådana tjänster läggs nu ner. Så jag ber mig till ett av dem, Arbets- och integrationscentret i Rosengård. För att söka svar på frågorna kring vad integration egentligen innebär och om den i så fall misslyckats. Och vilka problemen är efter snart tio års verksamhet borde de på centret ju veta. Hej, Mikael Olsson. Jag sökte Jagir. Ja. Varsågod, jag kallar på honom. Tack snälla. Ja. Med det jag väntar på chefen för centret i den stora ljusa entrén bredvid biblioteket i Rosengårds inomhuscentrum letar efter det så omdebatterade ordet som gett namn åt centret. Men ovanför den långa ljusa receptionsdisken står bara arbete och utbildning med stora bokstäver på väggen. Det kommer att få sin förklaring, för nu kommer han, verksamhetschefen Jahangir Hoseincha. Så det här är första som möter folk som kommer hit, ja? Det är första stället som folk kommer in här. Det inte ska inte vara liksom stängda dörrar och burar och så, utan det ska ju vara välkomnande öppet. personalen som jobbar är, är, hur, hur rekryterar ni dem? är de från stadsdelen det kan vara från stadsdelen det kan vara från andra delar av Malmö kompetensen är viktig alltså. vi tittar inte på etniciteten inte. <går> eller <boenden>. <går> nej, <går> nej, faktiskt. Alltså, vi försöker att inte göra det för Malmö stad brukar ju ha sådana här redovisningar av hur många med invandrarbakgrund personalgruppen och sådär då måste man ju inventera så där. Vad jag har i det det är språkkompetensen i personalgruppen. <laughs> inte bakgrunden liksom, från vilka länder man kommer eller inte kommer. Det säger inte så mycket. Men, du, du, du, men vad säger de när du vägrar rapportera? Om... Nej, de, de har ju accepterat. Vad ska jag beteckna mig som? För jag är svensk, men men jag har ju naturligtvis en annan bakgrund. Hur ska jag rapportera det? Och vad säger det? Arbets- och integrationscentret i Rosengård, liksom de fyra på andra ställen i Malmö, kom till för att samordna kommunens ansträngningar, för att hjälpa människor bort från bidrag och till självförsörjning genom arbete eller studier. Ett 70-tal handläggare erbjuder hjälp med arbetssökande, studievägledning, lösning till utbildningar, praktikplatser med mera med mera. Jahangir Hoseicha berättar att nyheten om en nedläggning av de fem centren är riktig, men att verksamheten ska fortsätta, men i en annan, centraliserad och något billigare form. Det är ett led i den pågående dragkampen mellan kommunen och staten, vem som ska bära kostnaderna för arbets- och integrationsarbetet, säger han. Och här i receptionen i Rosengård hänger i alla fall bevis för att det arbetet hittills verkligen inte varit helt misslyckat. Folk kommer till till arbete så här säger jag. Då skrivs det här och tycker att som har kommit till arbete under... Men gud det är en... här där det står ja, en precis. person som se. kom ut i arbete under september. Ja. ja. 1 september, ja. butikssäljare, lokalvårdare, kontorist, ja, för... konsilier. Ja, just det. På... Konsilier, <här> det är ju en maffig Nej Men är det inte det, det, det man har liksom, på hotell eller så? Ja, konsilier, ja, det ja, är det också. Jag ja. Jag. Ja, ja. Jag trodde, det. ja, det är jag. Jag du, just det. Säkta vi får med alla möjliga jobb. Nej, det. är ju maffia. är ju <här> Som du har ju sett, vår verksamhet är ett Arbete- och integrationscenter. Och från början när vi fick förslag på det namnet så var jag väldigt emot det. Därför att jag tänkte om någon kommer in och genom dörrar och säger att ja hej, jag har ju kommit hit, jag vill bli integrerad. Vad gör jag? Står jag där handfallen? Ja. Men om någon kommer till mig och säger att jag vill ha hjälp med att få ett arbete då är det betydligt enklare att hantera det. Jag vill byta bostad. Jag vill byta förskolan för mitt barn. Då är det betydligt lättare. Jahangir hosang chef för Arbets- och integrationscentret i Rosengård- ser också problem med att överhuvudtaget tala om integrationspolitik. Så Jag tycker eh, integrationspolitik för mig är ganska eh, diffus- Eh, ganska abstrakt eh, det, det går ju inte att ta upp på liksom, vad är det egentligen som har misslyckats eh, det eh, tycker jag är lite enkelriktat ja, för mig är integrationspolitik väldigt många områden som berör individens liv det är bostadspolitik eh, det är utbildningspolitik det är arbetsmarknadspolitik Alltså väldigt många områden. Så därför, för, mig, för mig är det väldigt svårt att liksom förstå vad är integration egentligen är. Den här typen av problem som eh, utanförskapet. Ser du det som en etnisk fråga, som en invandringsfråga? Absolut inte. Jag ser detta väldigt mycket som arbetsmarknadspolitik. Jag tror inte någon skulle tycka det var jättekonstigt om man satsade rejält på att minska arbetslösheten. I grunden är ju detta huvudfrågan. Man skulle ju inte heller tycka det är sådär särskilt konstigt att man satsar på skolan för att få upp behörighetsnivåerna. Men går inte skolan och peppan i Rosengård just för att det är så mycket invandrare här? Naturligtvis har det ju betydelse den eh, sammansättningen som finns här. Men det är väldigt mycket för att folk är arbetslösa. Är väldigt mycket för att det finns en trångboddhet. Alltså skillnaden med Almgården som är på andra sidan, motorvägen, den är inte så stor. Och i Almgården bor det en, en väldigt, väldigt hög grad. Av... många etniska svenskar. Ja. Som har samma... Ungefär samma utanförskapsproblem. Mm. Så att här blir det ju liksom alltså samma grupper. Det är ju nästan, vad ska jag säga, det är, alltså traditionell uttryck Kanske en klassfråga. Mm. Det är väldigt mycket bostadssegregation. Väldigt mycket utbildningsfråga. Det är de delarna som man behöver komma åt. Man behöver inte sätta etniska etiketter på det. På väg ut från Arbets- och integrationscentret visar Jahangir ha en datasal där ett av centrets projekt bedrivs. Tanken är att motivera till en bättre svenska och datakunskap samtidigt genom hjälp med att författa ansökningshandlingar för jobb och CVs. I rummet står läraren Ingmar Södersköm från Inhyrda Glimmåkare Folkhögskola alldeles själv. Nu är inte så hemskt många här idag. Nu har vi dessutom ras, men därför att det de, där är en muslimsk krigstid idag så att, tar vi, brukar vi ta en viss hänsyn till det. Men, Vad är det för aktiv äh, idag? Det, det, det heter det där, Aid, något sånt där. Som idag. Ja, Nej, det är det här med min... inte Är det offer? Nej det heter det då har de med Mecca och det gör men... Ja, det är offer ja, det är det idag Offer i den alltså Det det här det finns två såna dagar. Ja, de hade var ju för några månader sedan ja, då ja, det det... Ramadan ja. och nu, nu är det ju Ja, det är, ja, det är inte andra. den som är kopplat till Ramadan utan den andra. Ja, just det när folk är vallfärd där till Mekka. och så offrar man. Ja. Någonting. Ja. Ja, det, är det dig då? det idag? Ja, ja, det är inte bara med det Det är så ju med på en halv miljoner människor i, i mäckas idag. Ja, ja. ja, ja, ja. Så. Okej, okay, mm. så, så det blev lite, lite mansall på kursen då? Ja, det blev alltså så. Eh, såna... är, det, är det därför de inte kommit? Idag är det idag är det. Det. Också, alltså, det kan vara viktigt att veta att vår verksamhet är inte bara med folk med invandrarbakgrund. Den verksamheten är till för de som bor här. Nej, och det kan faktiskt mm. vara så att det är någon som är etnisk svensk också som, är, som mm. finns utifrån sitt behov. Ja. Det behovet som styr inte. Mm. Till och med vi har haft, fast den egentligen i invandrarlinja på Glimmöka-Fogelshus så har vi till och med haft eh, ibland en och annan svensk också för det har varit ett behov av det att de... Mm. Behövt hjälp med CV-skrivande eller något liknande? Jag har behövt hjälp idag för att förstå svensk förvaltning. <laughs> ja, just det. det, måste det här Lämnar integrationscentret i Rosengård för Landskrona. där av en slump just datakurs berättar ett de första samtalsämnena. Men det går dessa dagar inte heller att komma undan ett annat. Nämligen fallet för en av de tidigare högst ansvariga för svensk integrationspolitik. Radio Malmöhus talar Mona Salins avgång med arbetare på Pågens bageri. Ja, någon, någon som förstår. Alltså, jag tycker ju egentligen att de är inte är normala, de människorna som är där. De, för det första så tjänar de ju ofantligt mycket pengar. Och Ska de avgå, ska de ha mycket pengar som helst för att de säkert ska klara sig. Men de kan ju prova att leva i vår situation. Det var... Och Salin socialdemokratin. Ja, det är ämnet för dagen på lunchstället Pizzeria Annapos där Alf, Ronny och några till samlas till en öl efter just datakurs på biblioteket. Skicka ut pengar. Först är det ska <skratt> jävla halv. men inte till Man bort Socialdemokraterna. De har stöttat själv i tjeby vad de har gjort bort som är främst så. de har ju lovat saker och ting som eller de har sagt att de ska göra saker och ting och höja skatter och dela med det tredje och... Och gå ut... skatten och så fler invandring och så var det en granne till mig som sa att hon heter Mona muslim och vad menar du med det tror du? Jag? jag har ingen aning om det hon får ju en nu, ställer på inte nu. Så kanske hon bygger en egen moské. Va, är, är, är det där viktiga frågor? Nej. Alltså, är det... nej, är inte så insatt det, så jag skiter i vägget. Ägaren till pizzerian står bakom och lyssnar- men bryter till slut in i samtalet. Innan jag själv har alltid röstat på Socialdemokraterna- men när de kom till makten, ja, jag var många år arbetslös, ja, jag sökte jobb dit och dit. Jag kunde inte uh, skaffa jobb på grund av att jag satsade på pizzeria. Varje dag uh, jobba elva timmar, steda diska, ja, jag vet inte. Och folk klagar att vi vandrar, vi gör ingenting, det finns massa vandrar, de är trötta här i det landet, ja. Karim Omar är byggnadsingenjör egentligen, men har efter flera försök att utöva det yrket tvingats återvända till pizzeriajobbet. En liten, men ändå en inkomst, säger han. En dagens lunch kostar 59 kronor. Och slående är antalet billiga restauranger och frisörer i kvarteret som tar en tredjedel av vad det kostar i till exempel Stockholm. Karim Omar förklarar. Det ekonomiska är det största problem vi har i familjen inte bara invandrarfamiljen till och med svenska familjen de är fattiga de är fattiga, de är fattiga. till exempel jag själv märker till exempel 2015-2026 folk får lön, alla kommer till pizzeria köper pizza vi har mycket, år. barnen äter pizza de är glada, efter tre dagar fyra dagar ingen har pengar ingen har råd att komma och köpa en pizza för 50 kronor och det är sint. Och politikerna, de vet om detta exakt. Men det är synd av alla eh, barnen, oavsett om han är svensk eller invandrare. Barnen, de förstår inte. De vill ha fina kläder, bil, allt. Och de är arbetslösa, de gör allt. I Karim omans värld hamnar arbetslinjen i ett lite annat ljus. För vad är det för arbeten man får i orter som Landskrona, säger han. Jag, jag känner mig själv och många andra. Vi är slavar. Vi får kämpa hela månaden sen vi räknar och till slutet det finns bara lite pengar till maten. Och det drabbar mest barnen. Jag tror att man måste ändra bättre att befria människan. Några få mil från Karimomars pizzeria bor idag en annan som en gång invandrade till Landskrona. Han heter Tapio Salonen och det är nu drygt 50 år sedan han kom från Finland. Idag är han en av de lärde bosatt utanför Lund med hund som hörs. Som professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö har han lett ett större forskningsprojekt kring sin gamla hemstadlandskrona. Och forskargruppen som publicerar sina rön om någon månad tror sig ha funnit de djupare liggande orsakerna till laddningen i invandrarfrågan. Och det är inte i första hand en fråga om bristande etnisk integration, utan om en social och ekonomisk desintegration. Ett land som långsamt dras isär. Det är ett nytt Sverige som bryter fram, ett, ett, ett Sverige som... Där många människor inte känner igen sig. Dels de här gamla invånarna som tror att det alltid ska vara som förr- och folkhemsidyll och sådär. Men också de nya som har kommit. De känner inte sig heller riktigt hemma. och I, i den här vilsenhet- vart samhället är på väg- så är det många som blir- eh, otrygga. Och funderar på- vem är vi och vem är dem? Och det- det behöver man inte liksom vara någon avancerad forskare för att se i Det finns tydligt. Mm. Vilken är den otrygghet som är mest påtaglig? Ja, det är hela den här situationen där där eh, främlingsfientlighet eller avvoksamhet mot det nya skulle man mer. Alltså det, alltså det finns, jag tror talet om rasism och så vidare är väldigt överdrivet. De flesta som röstar på Sverigedemokrater är inte rasister. Men de eh, känner inte igen sig. Och i den här situationen där man inte känner igen sig så söker man efter uppfattningar som man kan känna sig trygg med för att de alltså de, de gamla håller inte längre. Mm. Jag fick ett intryck av att det finns människor i Landskrona som upplever att de de facto har fått det mycket sämre. Ja men det är ju absolut så och, och det handlar inte om att, de att det är bara folk i Landskrona som har fått det sämre. Vi lever i, ett i en, en historisk period där ojämlikheten i det svenska samhället generellt sett ökar och där, där då eh vardagsvillkoren eh, skillnaderna ökar allt eftersom alltså, vi ska veta att de, de svenska hushållen i allmänhet har ju fått 35-40% bättre under de sista 10 åren alltså folk i allmänhet ja, vi ser det så. Ja. Ja. samtidigt så ska vi veta då att de, de som har det allra bäst ställt de har fått dubbelt upp de här sista 10-15 åren medan de som är i, i det nedersta trappsteget de har inte fått någon förbättring alls Alltså skillnaden har växt? Skillnaden har ökat och detta är inte något konjunkturfråga. Talet om finanskriser och konjunkturer är överdrivet. Det är också väldigt överdrivet att koppla detta till kortsiktiga politiska majoritetsväxlingar. Det här är ett långsiktig förändring där ojämlikheten i det svenska samhället har ökat stadigt, sakta men säkert de sista 30 åren. Mm. Hur hänger det ihop med det som man till exempel i Landskrona, då när jag talar med folk på pubben då sa de att ja, men det är uppenbart, alltså invandringspolitiken, integrationspolitiken har ju fullständigt havererat. Hur hänger det ihop med den här utvecklingen? Jo, alltså då kan man inte se skillnad på liksom grundläggande saker som klass och etnicitet. För det råkar vara så att de som. De kommer sist in på arenan. De får ställa sig liksom längst bort i kön. Och det innebär att många unga människor med lägre utbildningar, många av de nya svenskarna, det är de som har svårast att vara med på det här tåget där formella utbildningar och där konkurrensen i ett tjänstebaserat samhälle spelar ut på ett annat sätt än vad det gjorde tidigare. Och då är det lätt att, att, att, att missta sig och tro att det är, har med invandring att göra, Med detta har något mycket mer djupare i det svenska samhällsomvandlingen att göra. Och det blir, där kan man säga att våra studier i Lanskrona tydliggör detta. Det, det tycker inte hundra om det Det kan vara en grann. granne. Vad ska säga med det är. Tapio Salonen, professor i socialt arbete, som när han väl får tyst på hunden snart publicerar forskningen om typexemplet Landskrona. En stad som dragits isär inte på grund av invandringen, utan på grund av förändringar i välfärdssystem och brist på jobb. Det har vi talat om idag, att det så kallade misslyckandet för integration kanske är en frågan om något annat, om dess integration, om ökande skillnader, oberoende av var man kommer ifrån. Dagens program och äldre upplagor av konflikt finns att lyssna till på vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Där finns också mer information och länkar. Producent idag var Ira Malik, tekniker Jari Henninen och jag, jag heter Mikael Olsson.